Nga Albert Kamu, miti i Sizifit. Përëndite kishin ndënuar Sizifin të njiste papushim një shkem në majtën një mali, nga kuguri rëkulise i vetvetio. Ata kishin gjukuar me të drejtë se nuk ka ndëshkim më të të mershëm se puna e pa dobishme dhe e pa shpres. Po t'i besojmë Homerit, Sizifi është një rju mëj ditur dhe mëj kujdes shmi midis të vdekshmëve. Me gjithate, si pas një tradit e tjetër, a i të rinqe i nga zanate i cubit. Nuk me duket se ka kontradit, opinionet janë të ndryshme përshka qëtë përse u dënuat të bërnë të nëferë pun të badupishme. Parasë gjithash, e qortojnë për mëndjelet sinë si e liet me përndit, nuk i ruajti sekretet e tyre. E gjina, vajza e zopit, u rëmbjue nga Jupiteri, i ati u mbëfesua nga kjo shdukje, a doan kuatë Sisifi. Ky i fundit që kishte dieni për rëmbimin i përdonja zopit i tregonte me kush qi ky jep të jepte ujë kushtëllos e Korintit. Midis rufave qjellore dhe bekimit të ujit e zgjodhi të dytin. Për dënim u dërgoa në ferr. Homeri na tregon gjithashtu se Sisifi kishte lidhur me zinxhir vdekje. Plutoni nuk mund të dorënonte këtë pamje të shkretët heshtur të mbretërisë vet e i dërgoj përëndin e luftës që të shleron të vdekin nga duart e nga dhjën tarit. Tregojnë gjithashtu se se zifit, në prakt të vdekis, i hipin në kokë të vindë të në prov dashurin e gru ose vetë, e urdrojtja hitë të trupin e ti të lënë pavar në mes të sheshtë të qytetit. Për këtë e quar në ferë, dhe atje, i zëmëruar nga bindja a që kundur të me dashurin njërzore të sëshojës, i mori lej plutonit të kthejë në tokë për të nëshkuar të shoqen. Por kur erë dhe përsërin mi tokë, kur shioj ujë në djelin, gurë të nëzeht e detin, nuk deshit kthejë prap në erësirë në skëterës. Thjerjet, zëmërimet e parelejëmërimet, rranë në veshtë të shurëdër. Edhe për shumë vite a jetoj në hargë në gjirit pra në deti të shkëllëqyër dhe buskjeshjive të tokës u desh një vendimi i perëndive. Mërkuri erdhi dhe e kapi për zvergut pabindurin, duke shkputur nga gëzimet e tij e çoi me forcë në ferr, ku e priste shkëmbi i ti. tij. Kuptohet se Sisyfi është hero i absurdit. Ai është i tillë si për pasionet ashtu edhe për vuajtjet e tij, për çmimin e përrendit, urrejtje vdekjes dhe pasioni për jetën bërnë që të vuaj një dënim të papar, ku e gjithë që një përpichet të mos përfundoj asgjë. Kështë qëmimi që duhet paguar për pasionet e kësa i bote. Asgjë nuk në thuet për shizifi në ferë. Mitet janë bërë për të ndezur imaginaten. Në amitin e si për përmëndur, shohim vetëm përpjekit e trupit të të ndosur për të ngritur një gurt të madhë, për të rëkulisër, edhe për tjo njitur pambarim njët për pjete. Dalojmë fytyrë në ngërdeshur, faqe në mështetur të guri, një shpatull në ngurin me bal të rëshkitëse, një kam që e mban, dy duar që më bërthejnë, si guri në plëtsisht njërzore, të të dy duarve të bëra plët bal të. Në mbarim të kësaj për pjeket të gjatë, të ku vizuar nga hapsira pa qijel dhe koha pa thëllësi, që dhimi e rrihet. Atëherë, si zifi shikon gurin, që në pak sekonda rruglisët drejt botës e poshtme, në ku duhet të ngrjet për sriper në maj. A i zbërt në fush. Pikrish gjatë këthimit, gjatë kësaj pauze, si zifi më intereson. Një fytyr që lodhet aqë afer gurve që është bërt tashma gurve etë. E shokut njeriu duket zbritur me hap të rëndë të njëtë ritë duojties pafund. Kjo orë, që është si një frymëmarrje e tij, dhe që përshtitet me paqë sigurisë sa dhe fatkeqësia e tij, është ora e ndërgjegjes. Në çdo njërin nga këto çaste, kur ai zbret në maja dhe zhytet në strofkat e prondive, ai qendron mbi fatin e vet. Është më i fortë se shkëmbi i ti. tij. Nëse kymit është tragjik, kjo ndodhë nga që hero i ti është të nërgjetëshëm. Në të vërtet, qëfar vlere do të kishtë e vuajtja e ti, në kjoftë se që të hapë, do të ushqen të shpresen për t'ja dalë në banë, këndori sotëm punon gjithjetën në t'njetin vëndpune, edhe fati ti nuk është më pak apsurt, por aju nuk është tragik, përveqarastëve, kur bëhet i nërgjetëshëm. Si zifi, proletari i përëndive, i pafuqishëm dhe i revoltuar e njëtë gjithë shtrirjen e gjëndisë vetë të mjeruar. Gjallë zbritjes a i mëndon për te. Qertësia e cila dojt i shkakton të vuajtje realizon në të njëtën ko fitore në ti. Nuk ka fatë që të mos përbalohet me anë të përçmimit. Kështu nësë disa ditë zbritja bëhet me dhëmbje, a ju mund në bëhet gjithashtu me këzim. Kjo fjalë nuk është e tepërt e përfytërojë endesizifin duku këthyër të shkëmbi, edhe dëmbi është në filim, kur pamjet e tokës ngulitën fort në kujtes, kur thirja përlumëturi bëhet shume rënd, ndollë që të ishtimi shfaqet në zemrën e një rjutë. Kësh nga të njimi shkëmbit, është vetë shkëmbi. Kjo fatketsie pa mas është të përër rënd për të përbëluar. Këto janë netë të tonë ato të të të semanit por të vërtetat shtypse azjësoen kur bëhen të një ora. Kështu edipi, i bindet në fillim fatit pa editur, nga qasti kur mëson të vërtetën, fillon të regjedi e ti, por në të njëjten ko, i verëbër dhe dëshpëruar, a i zbulon se vetë mja lidi e ti me botën, është dora njëmë e një vajse të re. Atëherë një e folur e pa mas o shtin. Pamvarsish në vëshërsi të më dha, Mosha i me thyër, edhe madhështia e shpirti tim, me bëjnë të mendojë se gjithë shka është mirë. Edipi Sofokliut, ashtu si Kirillovit Dostajrskit, në japin formulen nga të njimit absurd, por tësia e lashtë të takohet me heroizmin modern. Nuk e zbulon do të absurdin për nga sinë për të shkryuar në një doracak për lungtorin. Ej, pse në rru kështë ngushta? Por ka vetë një botë, lumëturja dhe apsurdi janë të fëmi të se një të zbotë, janë të pandashëm. Do t'ishtë e gabim të thoje se si lumëturja lindë ditërimisht nga zbulimi apsurdit. Mund të nodhë që një një apsurdit të lindë nga lumëturia. Unë mendoj se gjithë shka eshtë mirë, thote dipi. Dhe kjo fjallështë shenjit. Ajo është ti në gjithësine e këshsuar e të kufizuar të një rjutë. Ajo në mëson se jo gjithë shka është të ruar, ajo dëpon nga kë bot një përëndi që kishtë hyrë aty me pak najtsin dhe shije në dhëmbjeve të panevojshme. Ajo është ndronë fatin në qeshti njërzore që duhet të regulohet mes njërzve. Aty që ndronë një gjithë këzimi heshtë rësizifit. Fatin i vetë fati i, vet i përketa ti. Shkëmbi është për unë e ti. Po ashtu, njër ju apsurt kërë këqyrë vujtje në vetë. Bërnë të heshtin të gjith idhujt. Në gjithsin kur pa pritur është vëndosur heshtja, dë gjojnë mirë a zërët mrekuluar të tokës, thirët e pavet dishme e sekrete. Grishet nga të gjitha ftyrat janë faqa tjetër dhe qmimi fitores. Nuk ka di e lë pa hije, pra najduhet një orë nata. Njerë ju apsurë thotë po, dhe përpjek e ti nuk ka reshtë kurë në kjoftë se egziston një fat vetjek, nuk mund të ketë fat të lartë ose të pakten egziston vetëm një fat, për të cilin mëndohet së është fatal edhe i përqëmuar. Për që farë mbetet, a e di vetën zot të ditve të tia. Në këtë qas të vështirë kur njerë ju këthen syt nga jeta e vetë, si zifi duke shkuar drejtë shkëmbit, so ditë këtë rjedhve primësh, pa lidje, që bëhet fati i ti, i kërju I unifikuar në nënveshtrimin e kujtesës e ti, dhe së shpeti i vullosur me vdekjen e ti. Për rrjedhoj, i bindur për originën krejtësish njërzore të gjithë shkaj e që është njërzore, i verëbër që dëshron të sho, dhe që e di se nata nuk ka fun, ajo është gjithmonë në udhë, shkëmbi, vazhdonë të rrgjuset. Po e lës i zifi në këmbët e malit, gjithmonë të akoj më barën e ti, por si zifi nga këshilon një bësni këri të lartë e cila mëhon përëndit dhe ngresh këmvejtë dhe a i mëndon se gjithë shka është mirë. Kjo gjithësi, këte etu tje pazotëri, nuk i duket as shterbë e as boshë. Gjdo kukrise këti guri, gjdo ndreqim minerali këti imali të zhytor në terë formojnë në vetë vetë një botë mi afton për të mbushur zemrën e njërjut. Duhet të profiterojmë si zifin të lundër.